Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii zrkadlenie. Neodeliteľnou súčasťou rímskej ríše bolo rímske právo, rímska tradícia, náboženské predstavy a úcta k posvetnému. Antické náboženstvo tvorilo základný pilier impéria. A odzrkadľovalo sa aj v rímskom práve. V rímskom svete boli pohanskí bohovia ochráncami, dobroprajníkmi, zárukou prosperity, ale aj krutými katmi. Náboženstvo sprevádzalo každý okamžik Rímana a malo prednosť pred všetkým. Rímske náboženstvo nie je metafyzické ako kresťanstvo, ale praktické. Dalo by sa povedať, že neobsahuje žiadne vyznanie viery ani mystické učenie. Ale obmedzuje sa na ohraničenie, zaistenie a ospravedlnenie rôznych cyklov ľudského života. Vrátanie polnohospodárstva či vojny. Od rímskych bohov sa predovšetkým očakáva, že prinesú rozkvet impériu a jeho ďalšie víťazstva. V rímskej ríši tak náboženstvo naberá občianský charakter, kde bol každý jeho občan povinný podielať sa na štátnych sviatkoch, obetovania rímskym bohom a kulte cisára. Náboženská procesia obetovania rímskym bohom nie je spojená s osobnou vierou jedinca. Nakolko štát nikoho nenutí veriť v rímske božstvo. Účelom sakrálnych obetí atickým bohstvám bolo zjednotiť všetkých obyvateľov ríše, ktorí sú pod jeho ochranou. Obyvateľia imperia si účasťou na náboženských procesiách mali splniť svoju povinnosť. A to nielen voči štátu, ktorých ochraňuje, ale i voči svojim príbuzným, priateľom, známym a nakoniec i sebe. O náboženstve v rímskom práve Cisárske trestné právo 1. a 3. storočia je ďaleko voľnejšie než za predchádzajúcich čia z republiky. Sudcovia mali oveľa väčšiu voľnosť pri ukladaní trestu, čiže možnosti prihliadať k rôznym poľahčujúcim alebo priťažujúcim okolnostiam v závislosti na okolnostiach spáchania trestného činu, teda slobodne rozhodovať a posudzovať samotnú trestnosť podľa svojho uváženia. Cisár mal právo vstupovať do týchto procesov, ak bol o to jedným z účastníkov konania požiadaný a uznal to za vhodné. I keď cisár mohol rozhodovať v týchto prípadoch poväčšine sám, túto právo právomoc zväčša pridelil určitému úradníkovi. V Rímskom impériu boli sudcovia menovaní cisárom doživotne s tým, že ich minimálny vek musel dosiahnuť 25 rokov. Tresty v rímskom súdnictve neboli pevné, ale dané zákonnou normou, ktorej výška závisela od spôsobu prevedenia prečinu, či zločinu a nakoniec aj uvážení súdcu. Tresty boli rôzne, od ľahších finančných až po tvrdšie, akými bolo uväznenie či vyhnanstvo. Rímsky občan mohol byť odsúdený na trest smrti iba príslušnou porotou, ktorá mala právo tento hrdelný trest uložiť. V prípade tesného hlasovania mal cisár tzv. porotný hlas ktorý bol rozhodujúci pri osude obvineného. Každý rímsky občan sa mohol proti súdnemu rozsudku odvolať a požiadať cisára o odvolanie či dokonca milosť. Pre trest smrti sa používalo sťatie hlavy, opesenie, ukrižovanie alebo predhodenie šalmám. Trestným činom popravy boli i incest, Krvismielstvo a milenecký vzťah proti dobrým rávom, čiže nemanželský styk s vydatou ženou, ale i spájanie sa do nedovoleného spolku, či znesvetenia hrobu. Kincl, Urfus, Kšejpek, Rímske právo, strana 332-338 Pri nástupe cisára Augusta k moci v roku 27 pred našim letopočtom mala Rímska ríša 26 provincií. Augustus ich rozdelil medzi seba a senát. Cisár si ponechal kontrolu nad provinciami, ktorých spravovanie bolo náročnejšie a ktoré sa nachádzali v odľahlých častiach rímskej ríše. Senátorské provincie spravovali tzv. prokonzuly. Funkciu prokonzula v cisárskych provinciách vykonával sám cisár prostredníctvom legátov, ktorí patrili k jazdeckému stavu. Provincie, ktoré si vyžadovali zvláštnu pozornosť a obozretnosť pri ich správe, boli spravované prefektmi. V krajinách, ktoré boli gríši pričlenené len nedávno a ich spravovanie si vyžadovalo veľké úsilie a bolo sprevádzané mimoriadnými ťažkosťami, bol ustanovený prokurátor. Cisár vydával pre celé impérium zákony vo forme nariadenia v štyroch formálnych dokumentoch. Po prvé, edikty. Tie mali všeobecnú platnosť v ríši od roku 284, boli jediným zdrojom písaného práva a jediný druh zákonného aktu. Po druhé, mandáty. Císarské inštrukcie, čiže smernice úradníkom a správcom v provinciách v administratívnych alebo sporových veciach. Po tretie, dekréty. Cisárske rozsudky v prvej alebo odvolacej inštáncii boli záväzné pre podobné prípady. Po štvrté reskripy. Záväzné dobrozdania na žiadosť úradníka, sudcu alebo sporovej strany. Císar zasahoval do rozhodovania súkromných sporov len výnimočne a to iba v prípadoch, keď sa na ňo obratil účastník alebo účastníci sporu, ktorí neboli spokojní s rozsudkom. Účastníci sporu žiadali cisára ako pri odvolaní sa proti rozsudku o jeho rozhodnutie. Niekedy sa na Císara obratil účastník sporu ešte pred nerozhodnutým sporom, Vtedy cisár poveril svojho úradníka, aby takýto spor rozhodol. Rebro, bláho, rímske právo, strana 12 až 48. Jednou z najdôležitejších častí rímskeho právneho systému bolo ich náboženstvo, ktoré bolo chápané ako prejav oddanosti, pietas, pretože kládlo dôraz na sociálnu činnosť a správanie ktoré podporovalo jednotu a vernosť štátu. Dodržiavanie príležitostného obetovania rímským bohom a vzdanie úcty Cisárovi sa tak stáva pre každého občana ríše povinné, a to pod hrozbou vysokého trestu. Rímske úrady však nevyžadovali od svojich občanov, aby v nich ich osobne verili a vôbec ich nezaujímalo, čím sa v súkromí zaoberajú rímsky občania sa mohli slobodne venovať vlastným náboženským zvykom a presvedčeniam, pokiaľ neboli v rozpore s oficiálnym občianským náboženstvom. Povinnosť všetkých občanov ríše zúčastniť sa na štátnych náboženských procesiách vychádzala zo samého základu antického náboženstva z akejsi nepísanej zmluvy medzi rímským štátom a jeho bohmi. Podstatou tejto zmluvy bola veta. Vy, ľudia, budete prinášať obete a dary a my, bohovia, budeme pomáhať a chrániť. Rímske náboženstvo nebolo o viere. Tu si mohol každý vybrať sám podľa seba, ale o samotnom systéme myslenia a vnímania sveta. Rímania verili, že bohovia dohliadajú na každý aspekt ich života. Od súkromného, cez spoločenský, až po ten politický, a to všetko môže správne fungovať iba vďaka Bohom. Rímsky bohovia však majú ľudské povahy a tie si stále vyžadujú pozornosť v podobe obetí. Rímske náboženstvo tak bolo o dodržiavaní vzájomných práv a povinností. Jednalo sa o kolektívnu zodpovednosť všetkých obyvateľov ríše za dodržiavanie týchto náboženských pravidiel. Nakoľko jeden občan mohol svojou neúčasťou na náboženskej procesii, obetovaniu Bohom, narušiť s nimi mier a tým spôsobiť neblahé dôsledky pre celý štát. Dalo by sa povedať, že z náboženského hľadiska Rimania vnímali každé pochybenie jednotlivca ako poškvrnu, ktorá môže mať pre ich život a fungovanie ríše neblahé dôsledky. Cicero vo svojich spisoch formou dialogu dvoch bratov odovzdáva čitateľovi ponaučenie, že Rímanom bola odovzdaná starodávna viera z mýtických časov, ktorá je pevne stanovená Všeobecnou dohodou rímskeho ľudu a všetkých národov. V spise o zákonoch sa Cicero zaoberá prirodzeným právom, náboženskými zákonmi a rozdelením kompetencií politickým úradom. Cicero však nehľadá ideálne zriedenie, ale dokonalejšiu podobu do terajšieho stavu. Cicero o veštení, Cicero o zákonoch. Cicero, ale aj iní rímsky vzdelanci uznávali nutnosť zachovať zvyky predkov a ctiť oficiálne božstva. Zavrhnutie prastarých byť často formálnych náboženských zvyklostí. By totiž podľa ich mienky neviedlo k ničomu inému, než k relativizácii hodnú obt, na ktorých spoločnosť stála a k všeobecnému morálnemu rozkladu. Šubrt, príbehy raných kresťanských mučeníkov, strana 20 Cieľom rímskej spoločnosti je nevyhnutné očistenie a ochrana čo najväčšej skupiny pred hnevom božstva a obnovenie dôvery medzi bohmi a ľuďmi, každý je teda zodpovedný za všetkých a jeho najvyššou povinnosťou je svedomito dodržiavať rituály zajišťujúce božskú ochranu a mať úctu k druhým. Preto je náboženstvo rovnako ako politika záležitosťou rímskych občanov. Šafín: Obrátenie a náboženská politika sv. Cisára Konštantína Veľkého, strana 30. Človek žijúci v staroveku spojuje svoju vieru s existenciou spoločnosti, v ktorej žije, a svojej najbližšej rodiny. Pohanské kniazy neriadia jeho božské priania a ani ju nevykladajú v chráme, ale sú tu preto, aby všetko riadili, určili, čo je potrebné, dohliadali na organizovanie slávností a zodpovedali za starostlivé dodržiavanie rituálov a ich bezkonfliktný priebeh. Rímsky človek posudzuje skutočnosť cez bohov, takmer ako právnik, podľa ktorého má v jeho živote náboženstvo rovnakú úlohu ako štátne inštitúcie. Verejné obete a zapojenie sa do spoločenského systému sú súčasťou jeho usporiadaného života a ten, kto ich naruší, je nepriateľom ba až zločincom narúšajúcim harmóniu božstva s rímským ľudom. Niektorí historici píšu, že byť Rímanom bolo skôr povolaním ako národnosťou. Typickým rysom Rímana je pragmatizmus, a to nielen vo vzťahu k štátu, ale i k božstvám. Rímsky človek v žiadnom prípade nestavia na náhodu a nešpekuluje o svojej budúcnosti, ale uzatvára s božstvom akúsi osobnú zmluvu, v ktorej svoj vôľa nemá žiadne miesto, lebo predtým, než niečo vykoná, sa poradí s Bohmi, aby získal ich súhlas a ochranu. Vykonanie obete, ktorej veľkosť je spojená s prianím, môže byť rôzna, od vhodenia kadidla do ohňa až po obetovanie domáceho zvieraťa. Výmenou za obetu mu je rada, ktorú sú mu božstva dlžné, ako i dodanie síly a odvahy, či ochrany a zaistenia daného úspechu. Prímania sa preto kvôli poisteniu si Božieho mieru uchyľujú k Bohom pri rôznych životných situáciách. Akými boli rada pri riziku investovania do konkrétneho podnikania, kúpe domu, pozemku, či v hodnosti sobáša s určitou ženou, ako dobrou manželkou a matkou jeho detí. Rímska spoločnosť bola vo všetkých veciach náboženstva pomerne tolerantná a dokázala vstrebávať najrôznejšie exotické a mystické kulty. To, v aké božstvo človek verí, bolo považované za jeho súkromnú vec, do ktorej mu nikto nehovoril. Pokiaľ jeho viera nejakým spôsobom nehrozovala ostatných... Na druhej strane sa ale od obyvateľov ríše vyžadovalo, aby prejavovali aspoň v minimálnej miere spolupatričnosť s občianským kolektívom, a to tým, že budú preukazovať úctu oficiálnym božstvám a podielať sa na spoločenských náboženských ceremoniáloch. Šubrd: Rybyieraných kresťanských mučeníkov, strana 20. Väčšinu kresťanov samozrejme v impériu nikto neobťažoval. Spravidla sa kresťania, rovnako ako židia, tešili úplnej slobode bez akéhokoľvek prenasledovania. Predstava, že žili a vykonávali pobožnosti v podzemí je úplným umylom, ktorý vzišiel z mena jedného z ich prvých cintorínov. Mali vlastné kostoly, rovnako ako židia, mali svoje synagógy. Zo so svojou vierou nerobili žiadne tajnosti. Johnson. Dejiny kresťanstva strana 109 Kresťanský právnik Tertulianus píše, že kresťania už od samého začiatku dávali svoju vieru verejne najavo. Rímske impérium bolo tolerantné voči všetkým náboženstvám, ale i sektám, samozrejme, ak nepracovali pre cudziu mocnosť, nevyvolávali nepokoje a nepraktizovali ľudské obete. Rímska ríša nemala vo svojom práve definovaný oficiálny pojem ľudská viera, preto bola viera v impériu slobodná a každý človek na jej území si mohol vyznávať a praktizovať svoje náboženstvo podľa svojho svedomia a vedomia. Kresťanský účenec Klement Aleksandrísky, žijúci na začiatku 3. storočia, dokonca uvádza, že v jeho časoch Rím uznával až 30 tisíc božstiev. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Rímania podporovali náboženstvá podmanených národov a rešpektovali ich kulty, a to hlavne z politických dôvodov. Podmaneným národom ponechávali praktizovanie ich kultu a ich božstvá boli neskôr prijaté do zoznamu ďalších rímskych božstiev. Rímsky štát si nesmieme predstavovať ako fanatického alebo zásadného prenasledovateľa kresťanstva, ale ako imperium, ktoré bolo v prvom rade štátom práva, v ktorom sa nesmeli diať bezprávia a nezákonnosti voči žiadnemu občanovi. Neoddeliteľnou súčasťou rímskeho spoločensko-politického systému boli aj náboženské rituály. A ten, kto sa ich odmietal zúčastniť, dával otvorene najavo, že mu je osud spoločnosti, ktorej je súčasťou ľahostajný. Jedným z fenoménov cisárskeho kultu je koncentráciou, čiže vyjadrenie posvetnej úcty, zbuštenia alebo zasvetenia cisára. Odráža náboženský a politický pojem, ktorý sa udržiaval počas rímskeho cisárstva a prevzal formu pevného rituálu, ktorý predstavoval motívy a podstatu o náboženskom pôvode politickej moci v rímskom impériu. Sendeková Koncentráciou cisárov v rímskej ríši v 3. a 4. storočí. strana 8. Kresťania rešpektovali cisára, rímske inštitúcie a právomocí rímskeho štátu, samotný Tertuliános vyhlasoval: Neustále sa prihovárame za všetkých cisárov, modlíme sa, aby im bol dopriatý dlhý život, pokojná vláda, bezpečný domov, statočnú armádu. Verný senát, čestný ľud, pokojný svet a vôbec všetko, čo by človek aj Cezar mohol prijať. Mám právo tu povedať. Císar je viac náš, než váš. Veď ustanovil ho náš Boh. Johnson, Dejiny kresťanstva, strana 109 Žiadny občan ríše ktorý dodržiaval zákony štátu a jeho náboženstvo, nebol úradmi perzekúvovaný. nakoľko v tom štátna moc nevidela zmysel. Práve naopak, štát vyzýval a podporoval menšinové náboženstvá a to nielen po kultúrnej, ale i po finančnej stránke, keď prispieval na ich chod, platil ich vodcov a za štátne peniaze stával pre ich božstva svetine. Rímsky štát nezasahoval do duše človeka, nakoľko to nemal vo svojich koreňoch a preto ponechával na celom svojom území širokú náboženskú slobodu. Každý, kto chcel, mohol vyznávať a praktizovať aj iné náboženstvá. Dokonca ich mohol podľa svojho uváženia meniť, ako sa mu zachcelo. Napríklad, keď Boh určitého náboženstva nesplnil jeho predstavy alebo si našiel lepšie kvôli znudeniu starým, či ako módnu záležitosť, čo obyvatelia ríše aj hojne využívali. Rímske právo robilo rozdiel medzi pojmami rítus, čo bola súkromná viera, do ktorej štát nezasahoval, a religio, čo bola povinnosť voči štátnym bohom a vzdanie úcty cisárovi. Religio v sebe zahrňovalo verejné, náboženské a spoločenské zvyklosti ktoré udržovali ríšu v chode a pomáhali dosiahnuť kultúrnu jednoliatosť. Tento verejný náboženský akt štát vyžadoval od každého občana, pričom sa uspokojil i s formálnym prístupom a nežiadal od jedinca, aby súkromne v tieto božstvá naozaj veril, nakoľko by to bolo v rozpore s rímským právom. Napriek tomu sa kresťania jednoznačne odmietali zúčastňovať na pohánskom kulte, vrátanie obetovania Bohom a vzdelávanie úcty císárovi. Nemec, štát, cirkev a právo v Rímskej ríši, strana 16. A práve táto neúčasť na rímskom náboženskom kúte a životný štýl kresťanov, ktorý bol ľahko viditeľný už samotným správaním sa a konaním kresťanov, tvoril základ toho, ako boli kresťania vnímaní občanmi rímskeho impéria. Judák Kresťanstvo v antickom svete, strana 53 pre kresťanov bolo ťažké rozlišovať medzi verejnými a súkromnými náboženskými presvedčeniami a tvrdili, že im ich vzťah Bohu znemožňuje účasť na oficiálnom rímskom kulte. Tento prístup sa stal ešte viac problematickým v čase vzniku cisárskeho kultu na konci prvého storočia. Megrád, dejiny kresťanstva, strana 39-40. Kresťanstvo bolo presiatnuté ideológiou židovských, nacionalistických a iridentistických zelótov, ktorí boli extrémne až militantne naladení proti rímskej moci s cieľom sa od nej odčleniť. Svetý Pavol veľmi dobre chápal nebezpečenstvo pre kresťanstvo, ktoré pramení z dedičstva zelótov a preto sa snažil vo svojom učení nielen čo najviac vzdialiť od ich ideológie, ale celkovo od judaizmu a nenásilnou a pokojnou cestou zaradiť kresťanstvo ako akceptované náboženstvo do rímskeho panteónu. Pavol preto vo svojich misiách rozširoval kresťanstvo ako nežidovské, nepolitické a národnostne indiferentné. Svojim prívržencom dôkladne prízvukoval, aby boli lojálnymi občanmi ríše, poctivo platili štátu dane a počúvali ustanovenú autoritu cisára. Rímsky štát, na území ktorého kresťanská círke vznikla, si kresťanské náboženstvo nevšimol hneď. Kresťanské náboženstvo bolo totiž spočiatku vnímané ako náboženstvo židovské, ako istá židovská sekta, pre kresťanskú cirkev boli preto z počiatku v platnosti rovnako všetky predpisy a zákony, ktoré platili pre Židov a synagógu. Špírko: Církevné dejiny, strana 29. Rímania rešpektovali judaizmu kvôli jeho starobilosti, lebo rodovú tradíciu považovali za zdroj sociálnej a politickej stability. Esler Spoločenstvo a evanielium o Lukášovi strana 215 Nech by boli tieto židovské obyčaje zavedené akokoľvek sú ospravedlňované svojou starobilosťou. Tacitus dejný Ríma 5 lomeno 5 aj tieto územia rímsky vojvodca Pompeus po skrotení Židov a dobytí Jeruzalema urobil rímskou provinciou pravda s osobitou jurisdikciou. Amianus Marcelinus, rímske dejiny, 14 Cezarové slova o vernosti Židov k Rímanom vo vojnách proti Egyptu dosvedčujú no. i listy Rímskeho senátu a Cézara Augusta, ktoré potvrdili naše zásluhy. Josephus Flavius o starobilosti Židov 2, /61. Židia dostali v impériu najväčšie privilégia od Julia Cezara, keď ho podporili politicky a vojensky v občianskej vojne v rokoch 49 až 45 pred našim letopočtom. Cezar zrušil Pompeoove protižidovské nariadenia z roku 63 pred našim letopočtom, udelil pocty židovským vodcom a v niekoľkých dekrétoch udelil židom rôzne privilégia. Židovský vodca Antipater dostal poctu udelením štátneho občianstva Ríma a Hyrkanus II., ktorý z 1500 vojakmi udatne bojoval pri Alexandrii s rímským vojskom, dostal pre seba a svojich potomkov titul najvyššieho kňaza. Julius Caesar dekretmi obnovil Židom staré práva jeruzalemského kultového zboru, zrušil územné rozdelenie zavedené Pompeom a navyše pričlenil k Judei ďalšie územie. Ďalej obnovil prístav Jaffa, Oslobodil Židov od vojenskej služby, znížil im štátom udelenú pozemkovú daň a udelil im právo vyberať daň na svojom území a rôzne iné privilégia. Z náboženského hľadiska cezarové nariadenia povoľovali judaizmu spoločenské hostiny, slávnosti a zhromažďovanie sa na bohoslužbách, a to nielen v chráme, ale aj v synagógach. Najväčšiu váhu pre Židov však malo vyňatie judaizmu zo všeobecného zákazu spolčovania sa. Nariadenia Júlia Césara, potvrdené cisárom Augustom, znamenali, že Židia sa dostali pod ochranu impéria. Tieto veľkorysé a bezprecedentné ústupky, ktoré Rimania nedali žiadnemu inému národu, však Židom nestačili a snažili sa získať pre seba ešte lepšie podmienky. Cez uplácanie senátorov a starodávny rímsky vzťah patronus, ochranca a klient, človek potrebujúci pomoc a verný svojmu donátorovi, sa snažili námietkami a reakciami na rôzne udalosti a zákony využívať tento charakteristický rýs rímskej spoločnosti pre svoje ciele a vydobiť si v jej systéme pre seba čo najlepšie postavenie. V skutočnosti rôzne oprávnenia a vynímky udelené Židom boli reakciami na konkrétne stiažnosti alebo požiadavky, ktoré boli podané v súvislosti s tradičnou sponzorskou sieťou. Smallwood, Židia pod rímskou nadvládou, strana 539 Židom bolo povolené, aby na miesto úctievania cisára preukazovali svoju úctu štátu tým, že obete Bohu prinášali v mene cisára. To bol ústupok v skutku jedinečný. Neuveriteľné na tom je, že Židom to nikto nezazlieval. Johnson, dejiny kresťanstva, strana 23. a židovské obyčaje sú v rímskom impériu a rímskej spoločnosti ospravedlňované svojou starobilosťou, zatiaľčo kresťanstvo je podľa rímanov poverou, ktorá vznikla nedávno za vlády Cisára Tiberia. Pokiaľ bolo kresťanstvo vnímané ako judaistická sekta, požívali kresťania rovnaké výhody ako príslušníci tohto náboženstva. Po prvej židovskej vojne nastal proces oddelenia kresťanstva od judaizmu, ktorý bol dokončený reformou daňového zákona Judaicum Fiscus, Cisara Nervu, kde boli kresťania oslobodení od jeho platenia. Rímska moc týmto zákonom nezamýšľane s kresťanou urobila subjekt, hetéria, ktorého duchovná stránka, ideológia, bola vnímaná ako povera, superstitio. Kresťania získali v rímskom systéme svoju samostatnú pozíciu, no stratili výhody, ktoré mali ako judaistická sekta, teda by pri neúčasti na štátom organizovaných akciách. Neúčast na štátnych náboženských akciách sa v rímskom systéme považovala nielen za niečo nerozumné, ale za niečo, čo spôsobuje rozpad tradičnej rímskej spoločnosti. Takéto správanie sa bolo Rímanmi považované za zločinné. Z rímskeho pohľadu sa zdá, že kresťanské náboženstvo robí pravý opak toho, čo by skutočné náboženstvo robiť malo. Rímanom sa zdá, že nechcú od kresťanov tak veľa. Nevedia pochopiť, prečo kresťania robia okolo obetovania také okolky. Zdajú sa im abnormálni, keď odmietajú prijať takú neškodnú a bežnú súčasť života, ako je obetovanie Bohom. Vo svete, kde sú bohovia skutoční, kde na jednej strane ťa chránia a na druhej idú proti tebe, je obetovanie pochopiteľnou nutnosťou. Takéto uvažovanie je pre Ríma logické a reálne ako dom, v ktorom býva. Neobetovať rímským bohom je preto nespoločenské, protirímske a zradné. Spochybňuje to celé spoločenské usporiadanie. Skot Ježišov zostup moci, mučeníci. V očiach rímskych intelektuálov bol kresťanstvo ohrozením riadnej zbožnosti, pietas, ktorá spočíva v komplexe záväzkov a povinností nevyhnutných zachovaniu súladu s bohmi. Pax deurum. V tomto zmysle kresťanstvo chápali ako zlé náboženstvo a označovali ho za poveru, supersticio. S týmto označovaním bola spojená rada pejoratívnych prívlastkov: Tacitus označuje kresťanstvo ako zhubnú poveru, Plinius za nerozumnú a prehnanú a Suetonius ako podvratnú a škodlivú. Remus, prenasledovanie strana 431 a 452. Latinské slovo superstitio nadobúdalo v priebehu storočí rôzne významy. Od prvého storočia superstitio znamenalo činnosť, ktorá stojí mimo oficiálneho náboženstva. To znamená nielen náboženskú prax, ktorá nepatrila k oficiálnemu náboženstvu kvôli svojmu odlišnému pôvodu, ale aj nadmerné a neprimerané náboženské presvedčenie. Zo začiatku sa v zákonoch týmto pojmom označujú vodcovia bez duchých ľudí, ktorí majú strach z bohov, zákon Sára Marka Aurélia, alebo ktorí praktizujú náboženstvo, ktoré ľudí desí. Rímania sú konformisti a v ničom to neplati tak, ako v ich religio. Povinnosti voči štátnym bohom a vzdanie úcty císarovi. Ale aj kresťania robia niečo iné. Zdá sa, že sa kresťania odávajú niečomu inému, čo Rímania nazývajú superstício. Superstício je pre Rímanov predstava úplného prehánenia. Označujú tak ľudí, ktorí sú príliš posadnutými svojimi náboženskými presvedčeniami a obradmi. Sú to ľudia, ktorí sa týmto nechali uniesť a presne tak označovali kresťanov. Scott. Ježišov zostup v moci, mučeníci. Starostlivé dodržiavanie náboženských úkonov zaistuje prežitie každého jedinca a celej ríše. Ak sa nebudú dodržiavať starodávne rituály a uctievať božstva odcov, ktoré Rimanom odovzdali ich predkovia, naruší sa súhra bohov s ľudom ríše, sloboda bude ohrozená a skaza každého jedinca nevyhnutná. Iba starostlivým dodržiavaním náboženských úkonov sa v rímskej spoločnosti zaistuje pokoj a prosperita. Keďže kresťania sa odmietli zúčastňovať pohanských obradov, Rimania ich začali nazývať ateisti. Kresťanský ateizmus bol v rímskej spoločnosti vnímaný nie len ako neúcta k rímskym bohom, ale doslova ako prejav nepriateľstva voči štátu jeho inštitúciám, spoločnosti, kultúre a ľudu, čiže doslova zločin. Právnik, historik a najvýznamnejší kresťanský spisovateľ píšuci latinsky, z prelomu 2. a 3. storočia, Tertulianus, sa vo svojich dielach snaží rímskemu svetu ukázať kresťanstvo ako náboženstvo, ktoré je autonómne, a odlišné od judaizmu, i keď z neho vychádza. Zároveň sa snaží svojim čitateľom dokázať, že kresťania boli v rímskej ríši náboženstvom nezákonným. Uviedli sme, že táto sekta, kresťania, sa opiera o veľmi staré židovské ustanovenie. Skoro všetci vedia, že vznikla v dobe Cisára, Tiberia. A my, kresťania, to tiež priznávame, Možno ako sektu ju môžeme posudzovať podľa toho, že akoby v tieni veľmi významného judaizmu ukrýva v sebe niečo, čo jej je vlastné. Zo všetkých strán je napádaná naša kresťanská pravda. Autorita zákonov impéria je proti nej. Nie je možné sa odvolať na zákony a či chceš alebo nechceš, Poslušnosť voči zákonom musí mať prednosť pred ňou, lebo bez akýchkoľvek ohľadov bolo nariadené. Nie je dovolené byť kresťanom. Pýtajte sa písomných záznamov a uvidíte tam, že proti tejto vznikajúcej sekte kresťanstvu prvý zúril mečom zvlášť v Ríme Nero celé svoje úsilie zasvetil, aby nás, kresťanov, zničil a my sa tým chválime. Kto ich totiž pozná, kresťanov, môže vedieť, že Nero odsudil, akési veľké dobro. Tertulianus, obrana kresťanov, 4, 5, 21. Tertulianus spojil vzostup kresťanstva s rozvojom Rímskej ríše a tvrdil, že iba zlý Nero a Domitianus prenasledovali kresťanov. Tertulianus, aby stigmatizoval prenasledovanie kresťanov, vytvoril myšlienkovú frázu Institutum Neronianum, kde sa snaží ukázať, že už za vlády cisára Nerona existovali zákony ako právny podklad proti kresťanom. Tieto jeho tvrdenia však nepotvrdil žiadny dobový historik a nenachádzajú sa v žiadnom antickom texte či inom starobilom zdroji. V Ríme nikdy neexistoval nejaký proces udeľovania licencie cudzým náboženstvám ani právna kategória či právny kódex týkajúci sa cudzích kultov. Vedecké výskumy potvrdili, že v trestnom práve ani v osobitnej legislatíve v prvých dvoch storočiach nie je žiadny zákon alebo výnos podľa ktorého by mohli byť kresťania stíhaní. Pravým dôvodom, prečo boli kresťania súdení a v niektorých prípadoch posielaní na smrť, nebolo ich náboženstvo, ale ich protivenie sa úradnej vôli, kontumatia a páchania tých najhorších zločinov, aké si vedel antický človek predstaviť. Kanibalizmu, pojedania detí či incestu. A to dokonca i s vlastnou matkou. Niektorí pohanskí otroci, ktorí boli u kresťanov, boli tiež zatknutí, pretože guvernér verejne nariadil, aby boli všetci vyhľadaní. Títo, údajne na podnet satana a zo strachu zmučenia, keď videli, čo sa deje s múčeníkmi napríklad z vojakov, šírili lži o kresťanských orgiách, tietejských hostinách, kanibalizme, ojdypolských súložiach a ešte iných ohávnostiach, ktoré nesmiem ani vysloviť, ani pomyslieť, ani nemôžem uveriť, že by sa niečo takéto stalo. Keď sa táto fáma rozšírila, všetci začali proti kresťanom besniť ako zvieratá, takže aj tí, ktorí sa kvôli rodinným väzbám správali umiernenie, sa teraz strašne rozúrili a vyhrážali sa im. Eusebius, cirkevné dejiny. 5 1. Keď kresťanstvo začalo poprvýkrát kázať, židia začali do celého sveta rozširovať falošné správy, napríklad, že kresťania obetovali deti a jedli ich meso. Vyznávači kresťanstva, ktorí sa chceli zúčastniť diela temnoty, na svojich stretnutiach zhasinali svetla a každý z nich mohol mať sexuálny styk s akoukoľvek ženou, ktorú stretol. Origenes kontra celsus 6-27. Kresťania boli obviňovaní i ako príčina prírodných katastrof, akými boli zemetrasenia, epidémie a hladomory. Nakoľko sa odmietali zúčastňovať verejných náboženských procesí, ktorých účelom bolo udobriť si bohov a nastoliť symbiózu v spoločnosti. Rímsky štát na svojom území vo všeobecnosti menšinové či náboženské skupiny nediskriminoval. Ako náhle sa ich členovia stali rímskymi obyvateľmi, boli integrovaní do právnej a sociálnej štruktúry rímskeho práva a spoločnosti. Rímským zvykom bolo umožňovať alebo dokonca podporovať obyvateľov provincií a cudzie komunity v Ríme, aby zachovávali náboženstvo svojich predkov, pokiaľ konkrétne praktiky neboli považované za rušivé alebo podvratné. Na začiatku 2. storočia menoval cisár Trajanus správcom právcom maloázijskej provincie Bytýnia Plínia mladšieho, aby stabilizoval pomery v tejto nepokojnej časti ríše. Okrem iných mrzutostí spojených s touto funkciou, sa musel Plínius zaoberať nečakaným problémom, s akým sa vo svojej úradníckej kariére ešte nestretol. Narastajúci počet kresťanov v tejto provincii, ich podivná uzavretosť a hrozostrašné povesti o ich tajomných obradoch vzbudzovali nenávisť ostatných obyvateľov, ktorí začali hromadne zamestnávať jeho súdnu kanceláriu s na túto podivnú sektu a dožadovali sa ich potrestania. Plinius ako najvyšší reprezentant rímskej moci, sa musel zúčastňovať súdnych procesov s obvinenými kresťanmi a osobne potvrdzovať vynesený rozsudok. Keď ich počet prerástol únosnú mieru, rozhodol sa Plíniu z roku 112 napísať list samotnému Cisárovi trajanovi, v ktorom mu opísal svoje konanie pri súdnom vyšetrovaní a zároveň ho žiadal o radu, ako v takýchto prípadoch postupovať ďalej? Odpoveď Sara Trajana na list guvernéra Plynia Mladšieho. Pri súdnom vyšetrovaní ľudí, ktorí boli udaní ako kresťania si milý Plyniu, zjednal správne. Pretože nie je možné ustanoviť pre tieto prípady jedno všeobecne platné pravidlo, ktoré by slúžilo ako pevná norma. Nie je potrebné ich vyhľadávať, ale ak sú udaní a usvedčení, treba ich potrestať. Tí, ktorí však vyhlásia, že nie sú kresťania a dokážu to skutkom, čiže verejným vzývaním našich bohov, nech sa im dostane milosť a pokánie, i keď boli predtým v podozrení. Anonymnému údaniu, ktoré ti bolo predložené, sa nesmie prikladať žiadny význam. Jednak by sme tým dávali veľmi zlý príklad, Jednak to nie je dôstojné našej dobe. Plynius Mláči, list 10 lomeno 97 Císar postup svojho správcu v zásade schváľuje, zároveň ale trochu tlmí jeho úradnickú horlivosť a upozorňuje, že obecný legislatívny návod pre podobné prípady nie je možné stanoviť a preto je na mieste určitá opatrnosť. Šubert Príbeh kresťanov, strana 16, 17. Cisár Trajanus v súdnych procesoch s kresťanmi nechce vyhrocovať situáciu a zmierňuje ich prísnosť. Zároveň prejavuje i nechuť k prehnanej tvrdosti. Cisár od svojho guvernéra žiada, aby dochádzalo k riadnym procesom a za zločin bolo považované iba porušenie zákona. O treste smrti pre kresťanov nepíše nič. Naopak, kresťanstvo, ako jediné náboženstvo v ríši, dostalo od na výnimku, že nemajú byť vyhľadávaní, ktorú potvrdil i cisár Hadrian, Antonius Pius a Marcus Aurelius, ktorý ju navyše rozšíril. Kresťania nemajú byť obťažovaní ich vyhľadávaním. Kresťanstvo nie je trestné a takto obžalovaný človek má byť zbavený žaloby a žalobca má byť potrestaný. Listy cisárov guvernérom provincií neboli iba odporučením pre ich činnosť, ale stávali sa zákonom pre celé impérium. Skutočnosť, že určité náboženstvo bolo v ríši legálne, neznamenalo, že bolo chránené. Každý vyznávač nerímskeho náboženstva musel prejaviť lojalitu k štátu uctením si cisára a rímskych božstiev. Keďže antické náboženstvo tvorilo jeden z dôležitých prvkov rímskeho práva, nezúčastňovať sa cisárskeho kultu a obety bohom sa rovnalo vlasti zrade. V takomto prípade mohol súd nad obžalovaným vyhlásiť tzv. damnatio ad bestias, čo bola forma rímskeho trestu smrti, pri ktorom odsúdeného roztrhali v aréne divé zvieratá alebo iné veľké šelmy. Rímske právo dokázalo byť brutálne a vždy bolo neoblomné, avšak stále zasahovalo len do pomerne obmedzenej oblasti ľudského správania. Mnohé sféry ekonomických a kultúrnych aktivít ležali mimo dosahu jeho pôsobnosti. Navyše platilo, že aj tam, kde zákon niečo predpisoval, nebol vždy a za všetkých okolností dôsledný kým nedochádzalo k jeho výraznejšiemu porušovaniu a kým sa neprejavovali vonkajšie príznaky nepokoja, vlastnej stiažnosti. Porušovanie všeobecného mieru alebo nepokoje malo rímske právo sklon nezasahovať, Potom vyslalo varovný signál a pokiaľ ten zostal bez odozvy, ostro zakročilo a opäť nastojilo pokoj a poriadok a potom zase zaspalo. Pod vládou Ríma mohol rozumný a obozretný človek bez ohľadu na to, aké protikladné boli jeho názory nielen prežiť, ale mohol aj prospievať a svoje myšlienky mohol ďalej rozširovať. To bol tiež jeden nesmierne významný dôvod, prečo bol Rím schopný sa rozširovať a zachrániť sa pred zabudnutím. Johnson, Dejiny kresťanstva, strana 14-15. Rímske súdy nestihali kresťanov pre ich vieru v Krista, ale pre ich okázali a štítivý odpor uctiť si štátnych bohov Ríše a jej panovníka. Pre Rimanov bolo takéto správanie sa nepriateľné a spojené s opovrhovaním štátu, v ktorom žijú, prosperujú a ktorý ich chráni. Kresťania sa stali v očiach Rimanov nespoľahlivým až destabilizujúcim prvkom ktorý môže nielen narušiť ich hodnoty, ale rozvrátiť celý štát. Procesy s kresťanmi boli vykonávané spôsobom, keď súdy aplikovali normy trestného práva subsumovaním, čiže zahrňaním určitého konania pod skutkové podstaty iných trestných činov. Kresťania mohli byť odsúdení nielen za bohorúhačstvo, keď odopreli obetu štátnym bohom, ale i za svetokrádež keď ničili alebo zneúctili ich sochy a obrazy. Ďalej mohli byť súdení za bezbožníctvo pri verejnom slovnom urážaní štátneho náboženstva, čarodejníctvo, keď kresťanskí kňazi poskytovali sviatosti spojené s obradnými slovami pri vykonávaní bohoslužby či pomazania chorým. Mohli byť obžalovaní z incestu, na spoločných večeriach nazývanými stretnutia lásky sa kresťania nazývali bratmi a sestrami a dávali si medzi sebou bratský bosk pokoja. Urážkou majestátu, keď odmietali vzdať úctu cisárovi, alebo ho verejne urážali či nadávali mu. nepovolanému združovaniu. Kresťania ako spolok si totiž nevyžiadali od senátu povolenie pre svoju činnosť napríklad pre stretávanie sa v noci na cintorínoch. Iné spolky, ako hasiči či epikurejský krúžok, si svoju povinnosť plnili. Kresťania boli obviňovaní z vraždy na základe podozrenia, že prijímajú telo a krúpána. pána. Ďalej to mohli byť obvinenia z rozvracania štátu, vlasti zrady, podnecovania nepokojov, či nepriateľstva voči ľudskému rodu. Kým v prvej polovici prvého storočia bol v Ríme zločin proti náboženstvu ešte neznámym pojmom, keďže platilo, že urážky bohov treba im ponechať na starosť bohom, neskôr sa veci zmenili tým, že sa začali uplatňovať zákony reagujúce na morálne a politické obvinenia kresťanov. V spočiatku ešte platili staršie rímske zákony, ktoré sa vzťahovali na obvinenie z a čarodeníctva. Neskôr sa však stále častejšie využívali dva závažné zákony, a to zločin proti rímskej viere a urážka majestátu. Prvý zákon usvedčoval a stíhal kresťanov z pohradania štátnymi božstvami a s prejavou bezbožnosti. Druhý zákon sa zameriaval na odhaľovanie neúcty voči osobe cisára, keď kresťania odmietali obetovať pred jeho obrazom alebo sochou. Za úrážku bohov a urážku cisárskeho majestátu bývala poprava ukrižovaním alebo predhodením divej zvery. Gažik k vývoju politicko-právneho prístupu cisárskych úradov Strana 141 Kresťanskej komunity sa zámerne stránili bežných, ale pre nich už nepriateľných zvyklostí, akými bolo napríklad slávenie pohanských sviatkov. Členovia církvy to považovali za modloslúžbu. Preto nechceli riskovať stratu vlastnej duše, najmä ak im kňazi zdôrazňovali Ježišov príklad, ktorý svojou smrťou priniesol za ľudstvo. Ideálom pre kresťanov, sa stáva mučeníctvo, kde sú členovia církvy pripravení ako výraz vernosti Bohu dosvedčiť svoju vieru i za najvyššiu cenu. V rímskom svete bolo takéto konanie ťažko pochopiteľné a túžba po smrteľnom mučeníctve sa javila bežnému človeku ako dôkaz kresťanského fanatizmu či chorého pomätenia. Pre rímskych úradníkov Predstavovali kresťania podvratné živly, protiviace sa v mene akejsi pochybnej povery štátnej moci a rozosievajúcej nepokoj medzi ostatnými občanmi ríše. Kresťania zas vnímali reprezentantov rímskej moci ako nástroj diabla, ktorého prostredníctvom je skúšaná ich pevnosť vo viere a skutočná oddanosť Kristovi. Jedinou autoritou a jedinou zákonnou normou sú pre nich posvetné biblické spisy, ktoré sú nedotknutelné a neprekonateľné. Preto na svetú knihu, označenú posvetným znamením, skladajú prísahu a sľub vernosti. Perzekúcie voči kresťanom neboli v ríši systematické ani z geografického hľadiska jednotné. Rímske úrady boli vždy pri posudzovaní porušenia zákonov opatrné a väčšina ovinených bola prepustená. Tí, čo boli nakoniec usvedčení z porušenia zákona, boli obvykle uväznení alebo vyhostení. Mnoho z nich bolo následne na základe amnestii prepustených. Je nepochybne pravda, že zločníci boli po celom impériu v amfiteátroch predhadzovaní divokým zvieratám pre pobavenie ľudu, ale neexistuje žiadny dokument, jediná správa, aby takýmto spôsobom zahynul nevinný kresťan. McDonald. Pre následovanie kresťanov. Každé združenie, ktoré chcelo v Rímskom impériu vykonávať určitú činnosť, muselo požiadať Senát o udelenie povolenia. Ak štátni úradníci usúdili, že žiadatelia nepredstavujú hrozbu pre verejný poriadok a nie sú nebezpečenstvom pre štát, dali mu povolenie v rámci rímskeho práva, kolegia licita, teda povolené spolky. Takto registrovaný spolok mal právnu subjektivitu a mohol vlastniť majetok či uzatvárať dohody. Kresťania však v rámci rímskeho práva využili tzv. všeobecné povolenie, pri ktorom nebolo potrebné osobitné právne uznanie, nakoľko spadalo pod generálne povolenie. Tieto povolenia udeľoval Senát pre činnosti, ktorých zameranie nebolo považované za nebezpečenstvo. Takéto kolégium malo súkromnoprávny charakter a v rámci svojej činnosti bolo nezávislé, tak po materiálnej ako aj finančnej stránke. Kresťania spadali do dvoch kolégií. Prvým bolo kolégium Tenuyorum, spolok slabších, ktorý sa prezentoval ako charitatívna organizácia na podporu chudobných a chorých členov cirkevnej obce prípadne na zabezpečenie nevyhnutnej obživy svojich duchovných, keďže umožňoval nadobúdať peňažné prostriedky pre účely spolku. Druhým bolo kolegium funeratium, pohrebný spolok, tento umožňoval kresťanom v jeho mene nadobúdať cez testamenty väčší majetok, akým boli pozemky a budovy. Tento majetok spravoval biskup a pre jednotlivých členov cirkvy bol neprístupný. Rímske náboženstvo prvého storočia rozlišovalo medzi štátnym kultom, ktorý rímskej spoločnosti poskytoval stabilitu a vzájomnú prepojenosť a osobnými hľadiskami jednotlivých občanov. Latinský výraz religio je tiež odvodený od koreňa znamenajúceho spájať. To je z mnohých hľadisk užitočné zhrnutie role štátneho kultu poskytnúť svojmu ľudu Mestu a ríši stabilný posvetný základ. Megret, Dejiny kresťanstva Strana 39 Rímska ríša bola štátom práva, ktorý zajišťoval a ochraňoval občanov vo všetkých častiach impéria. Dával im právo voliť, vstupovať do politiky, slobodne cestovať, poskytoval prístup k vzdelaniu, rôznych kníh, učeniu sa jazykov či využívaniu sociálnych výhod. Rímska spoločnosť akceptovala všetky náboženstvá, ktoré prichádzali do ríše a dokonca podporovala aj ich aktivity. Podmienko bolo, že nesmeli vykonávať protištátnu činnosť, znevažovať rímske postvá, cisárovú autoritu, mať krvavé obete alebo nešíriť paniku. Podľa rímskeho práva boli takéto kritériá rozumné. Kvôli zachovaniu starodávnej viery otcov. Nakoľko tá stála za všetkými úspechmi ríše. Udržiavala staročné rímske hodnoty, akými bola kultúra, morálne správanie sa či etiku v myslení. Ako i inecnosti, ktoré zjednocovali obyvateľov ríše. S prianím veľa zmysluplných dní vo vašom živote sa lúči Miroslav Lesičko.